Beniat molimoz, orain zazpi eun diru emailek irregularki laguntzen dute eskoalerri kolaborantxa ganbara, milako inerat, heldu nahizizte hilabete batez, zer gatik? Be, orain gozten du, e e emaile horiek emailean kopurua bon, mententzen dela, bena, hala, biskat, laguntza horiek urte uziez, txipitzen ari direla, eta horren pagian bon, ditugu gure aktivitatea emendatzen ari da urte horoz, lan ba, berri batzu irekitzen du eta lan txail be, berri horietan baditugu gure gain gelditzen dien uh, lan batzu gure gure uh, laborantzak amarearen barnetik finantzatu behar dien lan, lan txail batzu ez bita finantzan mendu legoik horien EB hergin herri heri buz eh, egiten duen uh, lana delako lujaren eh, itzulian delako beren uh, dokumentuak humanismo dokumentuak egiten ustelai gure iritzia emaiten dut eta hori behartu eh, segitu. eta jotan ez da, adibidez finantzamendu eh, hori gure gain gure gain hartzen du. Eta beraz solako beste haiz gauza egiten ditugu uh, hala sai batzuen estudio batzu eman dezaun estasser batzuekin eta guusiaak eta hori gaureek behartugu uh, finzatu. Gero maxtean ezartzeko, gero bat dira finantzamenduak finantza maxtean ezartzen ditugelarik, aintzin estudio horiek eta ez dira finantzartiek eta beraz, hala holako ainit baditak ez dut dena gu guen, jolako guk nahi du emaile e horien kopurua goratu eta Kopurua miletan hain nikue helazi, eta eta diru, diru mailan eldu da, behoi eta hamar mila, mila, euro eh, inguru, eta gure auto-finanzamendu horre, parte horren askartzeko. Aintzin, kondua hartuz, zer li taikeak, Ebe orai, emaile hurien, emaile hurien korpuruak iten du, butxetaina aprepres, eguneko, emezorzia. Oaikoak. eta beraz, ere mat gehio balitake, beraz, hala, e oitabost, eguneko oitabost nahi niko egeldu, eta jobe balimada gehio, eta gu mila hori lehen... Sair balda, lehen ezapa bat, mil eta heldu nahi nuke, baina lima da gehio biztana gotik hartuko ditugula eta, eta demorri begi da, espero dut uh, emaileko poru hori hain uh, hitz ez honditugu uh, dela, guk uh, hatxarretik nahi ginen uh, Laborantza Gamara sohtu ginelaik uh, uh, Laborantza Gamaren proiektua gana bitu laborantza iranko horren uh, gara pena inal apartekati uh, zibilarekin eta uartzen gira Horai hartio zeurik untsa marxatu dela, zenta jendiak parte hartzen du, guk plantan emaiten ditugun ekimen guzietan izan dadin, ala, Luhama bezalako azokatetan, gure urte betitzean, be jendia helduta da irregularki e, jendia bada, eta segitzen du, eta bon, e, ertzen aldugu zinez girota eta gero, gero dela gure gure proieto hori, eta beraz hala guai nahi nuke, e, kopuru hori emaile, kopuru hori emendatu eta albez hain hel burua kausituz gero uh, litzateke hutsak konkritu bali maduta uh, 5 gonduaren laudena ez zeu autofinantzemendu beste iturriak soin dituzue eh? E uh, Finantzamendiak bat ditugu bon, herri alde konseliutik, eh, regionetik, uh, gero departamendia egin, gero, bat ditugu ere Ajansdolo Adorgaron hori uh, eh, egitura horrek uh, finantzamendiak uh, ikertzen ditu. Ego ere bat ditugu konvenio batzu marxan direnak, mena hala horien laguntza horiek egiten dute proiektuaren uh, eguneko, ito inta amak, eguneko latanoi. Eta beraz uh, eguneko hogeia uh, gure gain uh, gure gain iltzen da, eta beraz, uh, hala. Hoietuak uh, baditugu uh, burian, uh, martxan nahi ditugu ezagri, eta eta jortakoz behar du zinez otofinantzamendu uh, parte hori behar du azkartu, zenta bon, ikusten ig dugularik uh, uh, Departamentu Kolaborantza Gamara Bezalako egituratek uh, bon, uh, biltzen ditu laborarien impulsak eta tatxak biltzen du, gu elkartegisa ez du ahal hori, uh, ez, ez gira Ofizial bat ejan ezagin naiz eta egiten duen be laa eta internet oroko jarrendako. De e, gu diru sama hori ez du e, ho eta diru sama hori da bisxat gure sustengatza lehen esku. Eta beraz uh, hori egun uh, dei bat uh, dei bat egiten du inhalaakoak ginisten uh, gure sustengatzea. Irabete bat autatu duzue, Zinez uh, pixka bat, <coughs> dinamika bat atxik dean, luzuzz behar bad da dela. Ba hori ustot uh, bon, uh, kanpaina uh, hogin iduriko kanpaina guzitan bezala, bon, behargo da epe ep bat behardela fingatu, Hala e, guk e, inendu plurizitatia, aipatuko du jori e, irratibidez, prentsa bidez, kasetetan kase e, webgunean eta guziak eta jori behar da mugatu, mentotez, eta guk indu hileitea test egin endu e, gauza hori, eta bon, gero emailek, e, bauten, hauten demoa, gero emaiteko bena hala, hor nahi du zinez konzentratu, e, informaziona konzentratu kampaina hori buruz, hori hileite batez, eta agian bere frutoa ekarrik Eskoregiko laborantza genra ez eh, sortu zen mm. nunbait politika mailan ez bitzin lekuik gauzitzen e, bere leuaa H maiiteko iteko. Euskal Elkargoa hor da. Esku hirigune elkargoa, ekonomia mailan sartua da pixkal laborantza ala ere leku bat hartzen ari da zure ustez? Ba, bon, ejan behar da hirigune e, elkargo hori sortu, sortu begia dela, plantan e, jatzen ari dela emeki ekimekki, Laborantzaren ardura hartu du ala, e e ekonomiaren e konbendentzia horren baitan, eta bon, hor guk uh, aipatea induen gure biltzak nahusian, urtebetetzian, behar, behar zela egitura publiko bat, uh, sohtu uh, ikusiz uh, hidigunak hartu azuela uh, konbendentzia hori, laborantzaren konbendentzia hori, Eta emeek gauzak ari dira propos, proposatia du, espeikatia deu autetsiak ala, zer nahi in duen. ustetut bere bidia emeek-imeekik duela eta hor go nahi ninguez, inez laborantxari buruzko erabakiak hartiak izan dizten egide elkargo hortan eta Puxkat, hala, e, lujaldearen, lujaldearen antaieta eta sustut, plantan emana izan dadin, laborantza proietu bat zinez e, gizartearen behargek egokitzen dena. Minexerziak, <coughs> minata molimaz? Minexerziak.